Фредерік Пол Брама Текст читає Сергій Робчук Розділ 23 Робе, як ти насправді ставишся до Дена? Хай мобіц, а як ти гадаєш? Він спокосив мою дівчину. Робе, це звучить доволі по-старомотному і сталося багато років тому. Звісно. Мені спадає на думку, що Зігфрід поводить себе нечесно. Він установлює правила, а потім порушує їх. Я обурено кажу. Зікфріде, закрийся. То все було давно, але не для мене, бо я тримаю його в собі. У моїх думках воно ще дуже свіже. Хіба це не твоє завдання – допомогти мені видобути весь той старий мотлух, щоб він висох, вивітрився і більше мене не паралізував? Робе, мені досить цікаво, чому це почуття таке свіже у твоїх думках? Зікфріде, заради Бога. Це один із тих моментів, які доводять, що Зікфрід насправді дурень. Мені здається, що він не може обробляти комплексні вхідні дані. Коли до цього доходить, виявляється, що він просто робот і не може перетнути межі своєї програми. В основному він добре реагує на ключові слова, зрозуміло, не звертаючи уваги на значення. Також він реагує на дрібниці, що полягають у тоні чи м'язовій активності, яку він щитує за допомогою давачів у килимку і пасках. Про ареал населення гічим Питання Тобто навіть невідомо, який вигляд мав стіл Гічі чи будь-який старий предмет хатнього вжитку? Професор Геграмет Ми навіть не знаємо, на що скидався будинок Гічі. Жодного разу їх не знаходили, лише тунелі. Вони полюбляли розгалуджені шахти, на виході з яких були їхні кімнати. Також їм подобалися великі виренетуваті зали, загострені з кожного кінця. Одна є тут, дві на венерії і, можливо, напіввиветрені залишки такої зали, знайдену у світі Пегі. Питання. Я знаю, що є бонус, якщо знайдеш розумне інопланетне життя. Який же бонус буде, якщо знайти гідче? Професор Геграмет. Спочатку знайдіть, а відтак назвіть ціну. Якби ти був людиною, а не роботом, ти зрозумів би. Кажу я. Можливо, робе. Щоб повернути розмову назад у потрібне русло, я кажу. Правда, це відбулося давно. Я не можу зрозуміти твоїх запитань, які не стосуються цього. Я ставлю такі запитання, щоб подолати суперечність у твоїх словах, які відчуваю. Ти говорив, що тобі було байдуже, коли твоя дівчина Клара спала з іншими чоловіками. Чому те, що вона переспала з Деном, аж так важить для тебе? Ден ставився до неї неналежним чином. Господи, але це правда. Він покинув її, коли вона загрузла, як муха у варенні. Робе, через це його ставлення до Клари? Чи таки через ваші стосунки з Деном? Ні, у нас із Деном не було ніяких стосунків. Робе, ти казав мені, що він був бісексуалом. Що можеш розповісти мені про ваш політ? месников мав двох інших чоловіків для забави. Але, друже, я не був із них, чесно. Ох, відповідаю я, намагаючись говорити спокійним тоном, щоб приховати ту незначну зацікавленість у цій дурній бесіді. Правду кажучи, він кілька разів загравав до мене, проте я сказав, що мене це не цікавить. Робе, у твоєму голосі, говорить Зигфрід, більше злості, аніж у словах. Бодай ти запався. Тепер, визнаю, я по-справжньому розсердився. Я ледве стримуюся. Ти допік уже своїми дурними звинуваченнями. Звісно, я дозволив йому обійняти мене кілька разів, не більше. Нічого серйозного. Я просто задовольнявся, щоб згаяти час. Мєшніков подобався мені. Здоровий, гарний хлопець. Почуваюся досить самотньо, коли... Що тепер? Зікфрід видає звук, наче прочищає горло. Ненавиджу, коли він перебиває мене, не перериваючи. Що ти сказав щойно, робе? Що? Коли? Коли ствердив, що між вами не було нічого серйозного? Господи, я не знаю, що я казав. Не було нічого серйозного і все. Я просто бавився, щоб згаяти час. Ти не вживав раніше слово «бавився», робе. Невже? А яке ж? Я прислухаюся до власної луни, аналізуючи її. Здається, я сказав розважатися, що не так. Розважатися ти теж не говорив, робе. Що ти сказав? Не знаю. Робе, ти сказав, я просто задовольнявся. Я знову стою в захисну позицію. В мене таке відчуття, ніби я раптом дізнався, що обмочився, або що в мене розтебнута ширінка. Я виходжу за межі свого тіла і аналізую власні думки. Робе, що ти маєш на увазі під «задовольнявся»? Ну, відповідаю зі сміхом, щиро вражений і в той самий час здивований. Справжня обмовка за Фройдом, чи не так? А ви розбираєтеся. Мої вітання програмістам. Зіфріт не реагує на мою люб'язну ремарку. Він дає мені кілька хвилин перетравити інформацію. Добре здаюсь я. Почуваюся незахищеним та дуже вразливим, пускаю все на самоплин і живу цим моментом, наче він триватиме вічно, як для Клари, як у її миттєвому та нескінченному падінні. Зігрит м'яко відповідає. «Робе, мастурбуючи, чи ти фантазував про Дена?» «Я ненавидів це», – відповідаю я. Зігрит чекає. «Я ненавидів себе через це. Точніше, не зовсім так, а скоріше, зневажав. Бідний я сучий син, чорти б мене взяли». Огидний збоченець, який дрочить і мріє про те, щоб його трахнув коханець його дівчини. Зікфрид чекає, поки я ще щось скажу, а потім говорить. Гадаю, робе, ти дійсно хочеш поплакати? Він має рацію, але я нічого не хочу сказати. Хочеш поплакати? – питає Зікфрид. Я б дуже хотів, – відповідаю я. Тоді, робе, чому б тобі не поплакати? Якби же я міг, – зізнаюсь я. На жаль, просто не знаю як. Розділ 24. Я крутився, намагаючись заснути, і помітив, що кольори на системі керування польотом розроблені гічі, почали змінюватися. Це сталося на 55-й день польоту і на 27-й день після повороту. Упродовж усього періоду система керування світила яскраво-рожевим, а тепер на ній з'явилися завитки чистого білого кольору. Вони збільшувалися та зливалися. Я наближався до місця прибуття. Я не знав, куди, але наближався. Мій маленький старий корабель, смердюча, незручна та нудна домовина, у якій я самотньо огинався майже два місяці, летів набагато повільніше за швидкість світла. Я розмовляв сам до себе, грав у ігри самі з собою і втомився від себе. Я перекилився, щоб подивитися на оглядовий екран. Він зараз розташовувався нижче, оскільки корабель почав гальмувати. Там не було нічого цікавого. А так там сяїла зірка. Там було повно зоряних скупчень, що здавалися мені незнайомими півдюжини блакитних зірок, кольор яких варіювався від яскравого до дуже різкого. Одна червона зірка вирізнялася своїм насиченим забарвленням, але не сайвом, скидалася на кавалок червоного вугілля і мала вигляд досить загрозливий. Вона не була яскравішою за Марс, якщо на нього дивитися із Землі, проте мала огидніший і темніший червоний колір. Я змусив себе зацікавитись. Звід про рейс. Корабель? 3 104. Рейс 031-18. Екіпаж. Н. Ахоя. Т. Захарченко. Л. Маркс. Час у дорозі 119 днів 4 години. Місце знаходження не визначене, але очевидно, що поза галактичним скупченням у пиловій хмарі. Важко визначити зовнішні галактики. Короткий опис. На відстані, на якій можливе сканування, не знайдено жодних слідів планет, артефактів чи астероїдів, на які можна було приземлитися. До найближчої зірки приблизно 1,7 світлового року. Припускаємо, що всі об'єкти, які тут колись були, знищено. На шляху назад у системі забезпечення життєдіяльності виникли несправності, і Ларрі Маркс помер. Це було непросто. Після двох місяців відмови наближатися до всього, що оточувало, оскільки воно стало нудним або загрозливим, стати уважним і відкритим. Я увімкнув сфорічний сканер і визирнув. Корабель почав повертати свою схему сканування, розрізаючи небо як помаранч щоб проаналізувати його за допомогою камери і аналізаторів. Майже одразу я отримав сильний і яскравий сигнал десь неподалік. Я негайно забув 55 днів нудьги та виснаження. Це було щось або надзвичайно велике, або дуже близько. Я навіть забув про те, що хотів спати. Я схилився над оглядовим екраном, спершись на руки й коліна, і побачив його. Чотирикутно-площинний об'єкт, який наближався до екрану. Він весь випромінював усе більш яскраве сяйво, чистого металу гічі. Об'єкт нагадував плиту з нерівною поверхнею, мав пласкі боки, на яких були округлі пухирці. Я відчув приплив адреналіну, і в моїй голові почали снувати образи різних смаколиків. Об'єкт зник, і я прикипів до аналізатора сканера, воліючи побачити, чим це закінчиться. Не було жодних сумнівів, що це щось корисне. Питання тільки в тому, наскільки корисне. Можливо, користь була надзвичайною. Можливо, я відкрив цілий світ Пегі. «Юсеньке життя одержуватиме відсуток у мільйон доларів кожного року. А може, то просто порожня оболонка? Можливо. Мені здалося, що той грубий об'єкт – найбожевільніша ідея. Цілий великий корабель гічі, до якого я міг потрапити або міг його облетіти. Я уявив, що на ньому може бути тисячі чоловік і тонни вантажів. Мрії могли стати дійсністю. Навіть якби вони не підтвердилися, то це могла бути закинута оболонка, у якій могла знайтися всього одна річ». Одна маленька штукенця, один пристрій, який жодного разу ніхто не знаходив. Їх можна буде забрати, відтворити і запустити на землі. Погитнувшися, вдарився кісточками пальців об спіраль, яка наразі сяяла м'яким золотистим світлом. Я відсмоктав кров і зрозумів, що корабель рухається. Проте він не мав рухатися. Програма цього не передбачала. Корабель повинен був зависнути на орбіті, яку мусив знайти згідно з програмою, і залишитися там, поки пілот не оцінить ситуацію і не ухвалить рішення. Я збентежно озирнувся. Тепер зірка, що освітилася, застигла рівно в центрі оглядового екрана. Корабель вимкнув автоматичний сфорічний сканер. Запізно я почув далекі гурки двигунів посадкового модуля. Ось чому зіреліт рухався в бік об'єкта. Над місцем пілота загорілося зелене світло. Це неправильно. Зелена лампочка була встановлена людьми у брамі. Вона не мала жодного стосунку до гічі, а являла собою стару добру радіосхему, яка подавала сигнал, що хтось викликає мене. Хто це міг бути? Хто опинився біля мого свіжого відкриття? Я увімкнув схему на клемній платі і закричав. «Прийом!» Мені відповіли незнайомою мовою, але, здається, то була китайська. Утім, я чув людський голос, тому вже добре. «Англійською, будь ласка!» – заволав я. «Хто ти, обіся такий?» Пауза, потім інший голос. «Хто ви?» «Мене звати Бродгед, буркнув я. «Броуд? Бродгет. Збентежена бурмотіння кількох голосів. Потім знову я почув той самий голос англійською мовою. У нас немає зареєстрованого проспектора на ім'я Бродгет. Ви з Афродити? З якої Афродити? На Бога, хто ви? Послухайте, тут розташовано управління Брама 2, і в нас немає часу. Назвіть себе. Брама 2. Я вимкнув рацію і влігся, спостерігаючи за тим, як куля збільшується попри настирливе зелене світло. Брама 2, яке безглуздя. Якби я хотів потрапити до Брами-2, то міг зареєструватися на черговий рейс і прийняти зобов'язання платити відсотки за все, що знайду, чи безпечно полетіти, як будь-який турист тим рейсом, котрим вже сто разів літали до мене. Однак я цього не зробив. Натомість я вибрав корабель з тими налаштуваннями, з якими ще ніхто не літав, і взяв на себе ризик, пройшовши через те, що й інші проспектори, трусячись від страху впродовж усіх 55 днів. Нечесно. Я втратив голову. Скинувшись до пикащика курсу гічі, я почав хаотично крутити штурвали. Я не міг змиритися зі своєю помилкою. Я був готовий до того, що нічого не знайду. Але не був готовий знайти щось дуже пересічне, без жодної винагороди. Одначе те, що я зробив зараз, було ще більшою помилкою. Я побачив яскравий жовтий спалах на панелі індикатора курсу, а потім усі кольори згасли. Тонкий звук двигунів посадкового модуля вщух. Відчуття руху зникло. Корабель завмер. На комплексі гічі нічого не працювало, навіть система охолодження. Поки з Брами-2 відрадили корабель, щоб забрати мене, я вже знепритомнів унаслідок теплового удару, оскільки температура повітря піднялася до 75 градусів Цельсія. На Брамі було спекутно і волого. На Брамі-2 було так холодно, що мені довелося позичити куртку, рукавиці і теплу білизну. У Брамі смерділо потом та каналізацію. У Брамі-2 – і ржавим залізом. У Брамі було ясно і завжди повнісінько людей. У Брамі-2 було тихо і лише семеро чоловік зі мною. Гічі залишили Браму-2 недобудованою. Деякі тунелі закінчувалися глухим кутом із голою каменю, і їх було всього кілька дюжин. Там не вирощували жодних рослин, а повітря вироблялося за допомогою хімічних процесорів. Частковий тиск кисню не перевищував 150 мілібар, а інша частина складалася із суміші азоту та гелію. Цей показник набагато перевищував нормальний земний тиск, і через це голоси звучали високо, а я задихався протягом перших кількох годин. Чоловік, який допомагав мені вилізти з посадкового модулю і несподівано занурив мене у холодну атмосферу, звали Норіо туну. Це був величезний марсіанин японського походження з темною шкірою. Він поклав мене на своє ліжко, дав гарячих напоїв і залишив мене відпочивати на годину. Я задрімав, а коли прокинувся, то Норіо вже сидів поруч. Він дивився на мене з повагою, Через те, що я угробив зореліт вартістю 500 мільйонів доларів. І цікавістю, через те, що знайшовся такий ідіот. Я так розумію, що вскочив у халепу, запитав я. Гадаю так, ствердно відповів Норіо. Корабель взагалі не працює, ніколи такого не бачив. Я не думав, що зореліт гічі міг таким чином зламатися. Норіо стиснув плечима. Бродгеде, ти вчинив щось неординарне. А як ти почуваєшся? Я спробував підвестись, а він кивнув. Мені зараз дуже ніколи, проте «Давайте поспиш кілька годин, можеш? Чудово. Потім ми влаштуємо вечірку на твою честь». «Вечірку?» – я щонайменше очікував почути це. «Для кого?» – «Не кожного дня зустрінеш такого хлопця, як ти, Броудгеде». Приязно сказав Ітуно і залишив мене зі своїми думками. Мені вони не подобалися, тож Замитя встав, надів рукавиці, застебнув курточку і пішов досліджувати Браму-2. Це тривало недовго, оскільки тут не було особливо на що дивитися. З нижніх поверхів лунали звуки вечірки, але вони дивно ширилися у порожніх коридорах, де я нікого не зустрів. У Брамі-2 туризм не був популярний, тому тут не працювали нічні клуби, казино і ресторани. Не було й гальюна. Через п'ять хвилин це питання стало руба. Я припустив, що туалет має бути біля кімнати Ітуно і вирішив повернутися туди. Одначе там теж нічого не було. Уздовж певних тунелів стояли якісь кабінки, але їх будівництво не закінчено. Там ніхто не жив, і тому не спромоглися встановити сантехніку. Шановний голос брами. Чи вважаєте ви себе розсудливою і неупередженою людиною? Тоді доведіть це, прочитавши цього листа до кінця та обдумавши його. У брамі 13 житлових рівнів. У кожному населеному коридорі по 13 кімнат. Порахуйте самі. Ви вважаєте цього листа за дурний забабон? Ось докази. Рейси 8320 841 та 8410 обчислити суму цифр. Були оголошені у списку 8613 такими, що не повернулися. Брама Корпорейшн, прокиньтеся. Хай скептики та мракобіси беруть нас на глум. Збереження людського життя залежить від вашого бажання зробити дрібний, але екстравагантний вчинок. Щоб вилучити всі цифри небезпеки з усіх програм, нічого не треба, окрім сміливості. Глойнер. Телефон 88331. То був не найкращий день у моєму житті. Нарешті, знайшовши туалет, я міскував над ним упродовж десяти хвилин і вже ледь не залишив його брудним зі своєї вини. Проте цієї миті я почув звук біля кабінки. Маленька повненька жіночка стояла там і чекала. Я не знаю, як злити воду, мовив я, перепрошуючи. Вона оглянула мене згори донизу. Ви, Бродгет, зробила висновок жінка і додала. Чому ви не полетіли на Афродіту? Що таке Афродіта, хоч ні, зачекайте. По-перше, як зливати воду? По-друге, що таке Афродіта? Вона показала на кнопку з край дверей, а я ж гадав, що то вимикач світла. Коли я натиснув її, ця нижня частина цілісного резервуара почала світитися, і через 10 хвилин усередині залишився самий лише попіл. Потім і він зник. Зачекайте хвильку, наказала жінка і зникла в кабінці. Коли вона вийшла, то сказала, «Бродгде, на Афродіті є гроші. Вам вони знадобляться». Жіночка взяла мене за руку і повела кудись. Я не заперечував. До мене почало доходити, що Афродіта – це якась нова планета, яку менш, аніж 40 днів тому, відкрита екіпажем із брами 2, і на якій можна знайти багато чого. Звичайно, вам доведеться виплачувати відсотки, – сказала жінка. І поки що там не знайшли нічого великого, тільки звичайний мот логічі. Але там ще є тисячі недосліджених кілометрів, а перші екіпажі з брами туди вирушать хіба що за кілька місяців. Ми надіслали відповідь лише сорок днів тому. У вас є досвід гарячих планет? Гарячих планет? Я маю на увазі? Пояснила вона, тягнучи мене вниз до спускної шахти і притискаючись до мене. Ви колись досліджували гарячі планети? Ми чули ваш запах у газах Оріона. Ми відкупали вашу нору в Нетрехпроціона. Ми з Балтіум, Рабу, Фолобона і Бенареса. Ми шукали на Анголі, Арктурусі і Антаресі. «Одного дня ми вас таки знайдемо. Маленькі загублені гічі ми йдемо». «Ні, насправді, в мене дуже мало досвіду. Я був тільки в одному рейсі і нічого не знайшов, навіть не приземлявся». «Шкода», – сказала жінка. «Втім, там немає чого вчитися. Ви колись були на Венері?» «На Афродіті трішки гірше, її головна зірка надгаряча, тому назовні краще не з'являтися. Проте копальні гічі усі розташовано під землею. Якщо знайдете якусь із них, то станете заможним». «Яка, ймовірність, знайти таку копальню?» – запитав я. «Ну, – задумливо відповіла жінка, стягнувши мене з труса і видачі тунелем. Непевно, не така вже й велика. Знову ж, під час рейсу ви завжди перебуваєте на відкритій місцевості. На Венері одягають броню та засліджують усю територію без жодних проблем. Ну, майже, – зізналася вона. – Але втрати серед проспекторів невеликі, приблизно 1%. – А який відсоток втрат на Афродіті? – Запевняю, що значно більше. Вам доведеться користуватися посадковим модулем, а він не дуже мобільний на поверхні планети, а на то, ж, якщо вона складається з розтопленої сірки, та якщо там постійні урагани. Це за гарних погодних умов. Звучить прекрасно, – сказав я. – Чому ж ви не вирішили в той рейс. Чому? Я виїзний пілот. Я повертаюся до брами за 10 днів, щойно завантажу корабель, або якщо трапиться той, хто захоче полетіти назад. Я вже хочу назад. Хай вам чорт бродгеде! – Хіба ви не розумієте, якого лиха зазнали? Ви зламали систему керування на панелі. Вас покарають найсуворіше. Я ретельно все обдумав, а потім сказав. Дякую, але я краще ризикну. Невже ви не розумієте? На Афродіті гарантовано є залишки гічі. Можна полетіти у сотню рейсів і нічого не знайти. Панійко, відповів я. Я не можу марно літати у сотні рейсів, ані зараз, ані коли-небудь. Не знаю, чи взагалі буду ще літати, і я налаштований повернутися до брами. Більше нічого сказати не можу. Загалом я провів у брамі 2-13 днів. Виїзний пілот Естер Берговіч умовляла мене полетіти на Афродіту, напевне через те, щоб я не займав місце призначене для цінних вантажів, на її шляху назад до брами. Інше було байдуже, а про мене думали, що я божевільний. Я створював проблеми і Туно, якого призначили відповідальним за утримання брами 2, на невідомий термін. Формально я був нелегалом, не заплатив ані копійки подушного податку, бо не мав чим платити. І Туно дістав повне право викинути мене у відкритий космос без скафандра. Я завантажував п'ятимісний корабель «Естер» предметами низької цінності. То переважно були молитовні віяла та зерці для аналізу з Афродіти. Це забрало два дні. А потім Ітуно призначив мене головним помічником до трьох чоловіків, які перероблювали скафандри для наступної групи дослідників Афродіти. Вони використовували смолоскипи Гічі з метою пом'якшити метал, щоб зігнути його на скафандрах. Я не знав, як це робити. Щоб навчитися користуватися смолоскипом Гічі на близькій відстані, треба два роки. Утім, мені дозволили підносити їм скафандри та листи металу Гічі, а також інструменти, ходити по каву, ну, одягати скафандри по завершенню робіт, а потім виходити у відкритий космос, аби перевірити їхню герметичність. Усі скафандри були герметичними. На 12-й день із брами прилетіли два п'ятимісні кораблі зі щасливими проспекторами, сповненими ентузіазму. Вони привезли непотрібне обладнання. Слух про афродіто ще не встиг дістатися брами й назад, тому новачки не знали, що саме їм насправді може знадобитися. Випадково серед них опинилася дівчина, колишня студентка професора Геграмета, яка мусила провести антропометричні дослідження у Брамі-2. На свій власний розсуд, Ітуна перекинув її до експедиції на Афродіту і голосив про вітальну прощальну вечірку. Нас було більше, аніж господарів. Десять новачків і я. Але кількість випадкового господарями компенсувала це, тож вечірка вийшла відмінною. Я став знаменитістю. Новачки не припиняли дивуватися, що я угробив зори Лідгічі, а сам вижив. Мені навіть стало шкода залишати Браму-2. А про страх краще не згадувати. Ітуна налив мені рисового віскі на три пальці і запропонував тост. «Шкода, що полишаєте нас, Бродгеде», – сказав Ітуно. «Ви точно не зміните думку. Зараз у нас більше броньованих кораблів і скафандрів, аніж проспекторів. Але я не знаю, скільки так триватиме. Якщо ви зміните думку, коли повернетеся назад, я не зміню думку», – сказав я. Оголошення. Широколистий тютюн вирощений у тіні та скручений вручну. Два долари за цигарку. Телефон 87307. «Інтерпол» розшукує. Агосто те Агнелі. Зателефонуйте до Служби безпеки корпорації. Особі, яка надасть інформацію про місце знаходження вказаної особи, винагорода. Публікуємо оповідання та вірші. Найкращий спосіб зберегти мемуари для ваших дітей за супернизкою ціною. Звертайтеся до представника-видавця. Телефон 87349. Є хтось із Пізборга або падаки. Я сумую за своєю домівкою. Телефон 88226. Банзай. Мовив і туно, і випив. Слухайте, а ви не знаєте старого бакіна? Шикі, звісно, він мій сусід. Переказуйте йому вітання. Він налив іще одну склянку. Чудовий стерегань, але я чимось нагадую вас. Я був тоді з ним, коли він втратив обидві ноги. Він потрапив під посадковий модуль, коли нам довелося скидати баласт, ледь не помер. Поки ми доставили його до брами, він увесь розпух і від нього тхнуло, як і сортиру. Довелося відтяти йому ноги. Я це і зробив. Так, він чудова людина. Сказав я неуважно, допиваючи склянку і підносячи, щоб іще не Гей, а що ви мало на увазі, сказавши чимось, нагадую вас? Він теж ніяк не може набратися хоробрості, Бродгеде. Його частка дозволяє отримати повну медицину, а він ніяк не наважиться зробити це. Якщо він витратить її, то знову матиме ноги і зможе вирушити в політ. Але якщо він нічого не знайде, то прогорить. Тому й залишається калікою. Я поставив склянку. Я більше не хотів пити. Бувайте, Ітону. Я йду спати Дорогою назад я вагомішу частину часу писав листи Кларі, які навряд чи колись відправив би. Більше не було за що взятись. Естер виявилася диво сексуально, як на маленьку повненьку жінку певного віку. Втім, будь-яка розвага набридає, а через те, що корабель був напханий вантажем, ми не мали місця на інші заняття. Дні минали одноманітно. Секс, писання листів, сон та переживання. Я переживав, чому Шикібакін вирішив залишитися інвалідом. Це перегукувалося з переживаннями, чому я поводжусь аналогічно. Зікфрід говорить. Робе, у тебе втомлений голос. Ну, це зрозуміло. Я провів вихідні на Гаваях. Я вклав певну суму грошей у туристичний бізнес, тому мені не довелося сплачувати жодних податків, щоб провести кілька чудових днів на великому острові. Зранку була нарада з акціонерами, яка тривала дві години. Вечори я проводив з котроїць із гарненьких острів'яночок, Катаючись на катамарані з прозорим дном і спостерігаючися великими скатами під нами, які випрошували крихти. Проте на шляху назад доводилося постійно долати часові пояси, це стомлює. Але Зікріду це не цікаво. Йому байдуже на вашу фізичну втому, зламані ноги, його цікавить одне що вам, як ви трахаєте свою матір. Я кажу про це, Зікріду. Я заморився, Зікфреде. Як щодо невеличкої неформальної бесіди, про мій едібів комплекс? А в тебе він є, Робі? Здається, у всіх він є. Ти хочеш поговорити про нього? Не зовсім. Зікфрід чекає. Я теж. Він знову став милим, і тепер його приймальне обставлено як хлопчачу кімнату згідно з модою 40-річної давнини. Голограма скрещених ракеток для пінгпонгу на стіні. Фальшиве вікно з видом на заметілю скелястих горах Монтани. Поличка для казет із записами книжок для хлопчаків. Пригоди Томасуера, загублена марсіанська раса. І не можу прочитати інші назви. З голограмами. Кімната дуже затишна, але зовсім не схожа на мою дитячу кімнату. Та була малюсінька виска, а старий диван, на якому я спав, забирав майже весь простір. «Робе, ти знаєш, про що хочеш поговорити?» – м'яко запитує Зікфрід. «Звісно. А потім я змінюю думку. Втім, ні, не впевнений. Насправді я знаю, щось дуже різко зайшло мені в голову, коли я повертався з Гаваїв. Поряд сиділа мила дівчинка, наполовину на наполовину біла. Вона летіла на схід. Я одразу ж вирішив із нею познайомитися. Стюардеса була та сама, що й минулого разу, і її я знав краще. Тож я сидів на останньому кріслі в салоні першого класу НПЛ. Стюардеса приносила мені напої, а я базікав з милою напівгаваїнкою. І щоразу, як дівчина засинала у туалеті, чи тоді, коли стюардеса дивилася в інший бік, я задихався від тихих і сильних схлипів, а сльози текли рікою. А коли хтось із них на мене дивився, я усміхався, був напоготові фліртувати. Ти лише хочеш розповісти, що відчуваєш цієї секунди, Робі? Зіхріде, я розповів би через хвилину, якби знав, що. Справді не знаєш? Ти що, не можеш просто зараз згадати, про що думав, поки мовчав? Звісно, можу. Я вагаюся, потім кажу. Чорт забира, Зіхріде, я просто чекаю, коли мене будуть вмовляти. Мене щось пройняло вчора. Було боляче. Ох, ти навіть не уявляєш, як було боляче. Я плакав, мов дитя. І що саме тебе пройняло, Робі? Я намагаюся тобі розповісти. Це через. частково через матір. Але це також, ну знаєш, через Дена Міщникова. У мене були ці. Робе. Мені здається, ти хочеш розповісти про те, як фантазував про анальний секс із Денамішніковим. Слушно? Звіт про рейс. Корабель а 377 Рейс 036 Д51, екіпаж Т. Парено Н. Ахоя Е. Німкін. Час у дорозі – 5 днів 14 годин. Місце знаходження – поблизу Альфа Центаври Ай. Звіт. Планета, схожа на Землю, має буйну рослинність. Рослини здебільшого жовтого кольору. Атмосфера схожа на суміш гіччи. Планета з теплим кліматом, без полярних снігових шапок. Температурний діапазон охоплює температуру, аналогічно тропічній та екваторіальній на Землі, а також помірну, яка змінюється ближче до полюсів. Тваринного життя чи його слідів – метану тощо, не виявлено. Декотрі рослини є хижими. Рухаються дуже повільно, вириваючи ліаноподібні корені, а потім обкручуючись і заново пускаючи коріння. Вимірювання показали, що їх максимальна швидкість становить 2 км на годину. Артефактів не виявлено. Перенота Німкін висадилися і повернулися зі зразками рослин, але померли внаслідок реакції схожею на дію отруйного сумаха. У них на тілі з'явилися величезні пухирі. Відтак перенота Німкін. Почали скаржитися на біль, свербіж і сильну задуху, ймовірно викликану рідиною, що почала накопичуватись у легенях. Я не взяв їх на судно, не відкривав посадковий модуль і не дозволив йому стикуватися з кораблем. Я залишив їм особисті повідомлення, потім скинув посадковий модуль і повернувся без них. Висновок корпорації. Зважаючи на репутацію Н. Ахої, його не буде покарано. Ага, маєш гарну пам'ять, Зігфріде. Я плакав через матір. Частково. Робе, ти говорив мені це. Так. Я замовкаю. Зікфрід чекає, я теж. Здається, я хочу, щоб мене ще більше вмовляли, і через деякий час Зікфрід бере ініціативу до своїх рук. Подивимося, чи можу я тобі допомогти, робе, каже він. Яким чином плач за матір'ю і фантазії про анальний секс із Деном пов'язані між собою? Я відчув, що всередині мене щось коїться. Наче щось м'яке й мокре у грудях перетекло до горла і почало там булькотіти. Я зрозумів. Коли заговорю, мій голос буде тремтіти і звучатиме зовсім жалюгідно, якщо я не контролюватиму його. Тому я намагаюся робити це, хоча чудово знаю. В мене немає таких таємниць від Зікфріда, адже за допомогою своїх здавачів він може дізнатися про те, що відбувається всередині мене – стримтіння трицепсів чи вологості моїх долонь. Та я все одно намагаюся. Тоном викладача біології, який розповідає, з чого складається припарована жаба, я говорю – «Розумієш, Зікфріде?» Мама любила мене. Я знав це і ти теж. То була логічна демонстрація, бо в неї не було вибору. А Фройд казав, що хлопчик, упевнений, що мати не любить його, виросте невротиком. Лише, ну, робі, це не зовсім так. До того ж, ти корчиш із себе розумника. Ти ж знаєш, що не хочеш робити такий довгий вступ. Ти ухиляєшся від відповіді, правда ж? Іншого разу за ці слова я вирвав би всі мікросхеми з його чіпів, але цього разу Зікфред правильно налаштував мене. Тож погоджуюсь. Хай буде так. Але я знав, що мама любила мене. Вона не могла з цим нічого вдіяти. Я був її єдиним сином. Мій батько загинув. Не треба протищати горло зіхр, де я незабаром дійду до цього моменту. Логічно, що мама любила мене. І я розумів це, навіть не сумніваючись, але вона ніколи не говорила про свою любов. Ніколи. Тобто вона жодного разу не казала, синку, я люблю тебе? Ні, кричу я, але потім опановую себе. Точніше, прямо не говорила. Тобто, коли мені було років 18, і я вкладався спати, вона зізнавалася своїм друзям, тобто подружкам, що вважає мене справді за незвичайну дитину. Мама пишалася мною. Я не пам'ятаю, що саме тоді зробив. Виграв якийсь приз чи знайшов роботу. Проте тієї хвилини вона пишалася мною, любила мене і сказала це, але не мені. – Робе, будь ласка, розповідай, – звелів Зікфрід через кілька секунд. – Я їй розповідаю. Дай мені дві-три хвилини, воно ж болить. Здається, ти називаєш це матірний біль. Робе, не став собі діагноз, просто розкажи. Дай волю почуттям. Дідько. Я дістаю цигарку і закликаю. Зазвичай цигарка добре допомагає, коли із Зікфріда починаються проблеми, оскільки майже завжди збиває його на суперечку про те, що я намагаюся посилити напруження замість позбутися його. Але цього разу відчуваю надто сильну огиду до самого себе Зікфріда, ба навіть до своєї матері. Я хочу з цим покінчити і говорю. Дивився Зіфріда як усе було. Я дуже любив маму, і знаю, тобто знав, що вона любила мене. Знаю, вона не вміла це показувати. Раптом я усвідомлюю, що кручу цигарку в руці, але забув її запалити. Дивно, але Зіфрід загалом ніяк це не прокоментував я одразу веду далі. Мама ані слова не казала до мене, та й не тільки це. Дивно, Зігріде, та я не пам'ятаю навіть, що вона торкалася мене. Ну не зовсім так насправді вона іноді цілувала мене в голову на ніч. А ще розповідала казки і завжди була поряд, коли треба. Але мені доводиться зупинитися, щоб не загубити контроль над голосом. Тому я глибоко спокійно вдихаю крізь ніс, намагаючись сконцентрувати потік повітря. Але бачиш, зіхвріде, розповідаю я, подумки, вимовляючи слова наперед. Те, що вони звучать чітко і збалансовано, радує мене. Мама нечасто мене торкалась, окрім певних випадків. і Вона дуже добре ставилася до мене, коли я хворів. А це траплялося часто. Знаєш, усі, хто живе біля харчових шахт, постійно застуджуються, слабують нашкірні шкірні недуги. Тож мама давала мені все, чого я потребував. Вона була поряд. Лише Бог знає, як вона одночасно трималася на роботі й доглядала мене. А коли я захворів, через кілька секунд зікр відговорить. Далі робі. Я намагаюся, але однаково доводиться зосереджуватися. Тому робот каже. Промов це якомога швидше, нужбо. Не переживай, що ти сам себе не зрозумієш. Чи це буде якась нісенітниця? Просто скажіть ті слова. Ну, вона міряла мені температуру, пояснюю я. Знаєш, пхала в мене термометр, тримала його там, ну, близько трьох хвилин, а потім виймала і дивилася на нього. Я не межі крику. Я хочу, щоб це трапилося, але спочатку бажаю пережити це. Воно збуджує мене майже так, як тоді, коли вирішуєш позалицятися до якоїсь жінки і не хочеш із головою пірнати у стосунки, але таки починаєш. Я досі контролюю свій голос, і вибудовую речення таким чином, щоб не збитися, поки не закінчу. Зікфрид мовчить. За кілька секунд я вичавлюю з себе. Бачиш, Зікфриде, дивина та й годі. Я прожив 40 років і досі маю про кохання дивовижне уявлення. Це коли тобі щось пхають узад.